Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin As-salatu as-salamu ala Rasulullah Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi wa men tabi'ahum bi ihsan ila yomid din Allah në madhurë falëndrojme Më tembërit indhim dhe falë e kërkojmë bësall afdal dhe bëkimetë Allahu të qofri me Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam Bi familët i shokët dhe të gjëtët që ndhikin rrubun e të ule dhërëndin dhe fëmënt të kësaj bodhe Të ndërrua Lëzër, edhe sot dhimi takimin e zakantë shumë të ditës e gjyma, dhe sot dhëtë vazhdojmë me pjesin e mbetër të surës El Këutër, që kemi filluar me e trajtu në gjymanë e kaluar. Në gjymanë e kaluar kemi thënë se surë El Këutër, kjo surë e shkurëtër, i përshumë dhe me thënë se ofron një model tjetër nga surë El Maun. Allahu Gjallaj Gjallaj në surën El Maun, ka përmendur një model të shturrë të keq që na nuk duhet më ndjek atë. Modelin e mohimit të Zotit, modelin e mohimit të llogaridhënjes, të cilat pas tadi, pas shkak të këtyre problemeve dhe defekteve në besim dhe në kuptim shndror në keqbaras që nuk ndihmojnë jetimin, nuk përkrohin të mirën e këtyre rrugëve dhe sonë surën Kauthar Allahu xhelleu ala na ofron modelin e duhur të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe përmend mirësitë dhe begati që Allah ja dha këtij pejgamberi dhe si duhet më usill qarshi begative që Allahu xhelleu ala na jep Ande Allahu xhelleu xheja nga sura tha inna atainaka alkauthar fa salli li rabbika wanhar Me të vërtet ne, ty ta kemi dhe në këutëherën. A tje kemi përmenë se këutëherën i ka disa kuptime, që këto kuptime nuk bindesh njëra me tjetërën, për e plësoj njëra tjetërën. Nuk i fluar nga këutëheri që është lëmë në gjennet, e pas taj duke zbritur poshtë në begatit e ndryshme që Allahu i Adha, Muhammedit s.a.w. Pekamber lukë që jadha është begati, Kuranë që jadha është begati, pasuësit e kësajfeje jenë begati, njerëzit dhe idhëtare që ju përgjëgjën kësajftjesi jenë begati, e kështu më radhë. Për ndaj edhe, shumë nga djetarit ka nëse ka uthar, nuk është thjesht një begati për janë shumë begati, shumë mirësi. Allahu Gjelle Gjelalu të ka dhenë ty, Shumë mirësi, shumë beqative. E, nëse Allahu xhallaxjalaluhu kështu i ka dhënë robët, si duhet të jetë reagimi i robët qarshi këto reqative. Kjo është msim i duhur dhe i nevojshëm për neve. Nga së netë ndër vjet ndodh që ë qarshi beqative, mirësive, nimeteve të caktuar që Allahu na i ka dhënë, mos të reagojmë si duhet, mos të sillem si duhet. Nëse besimtar është kërkuar që ti të jesh i edukuar. Dhe edukata e ti nuk kupton të dent të sillet fillimisht me Zotin e tij. Na flasën për edukator për shemb që është e rëndësishme edhe edukatora që një duhet të mosil mirë me prindtë e tij, me mosil mirë me njerëzit, me më, dvjetrit, më të vjetrit, me më të moshuarit, me mosil mirë me e, njerëz në përgjithësi, edhe pse kjo është shumë e rëndësishme. Ne kemi trajtuar disa tema që kanë të bëjnë me edukator. Mi përë egzistën edhe një dimenzion tjetëri edukatës e që është edukatën në raport më Allahun gjele gjeleluhu. A imi të edukuar me Zotën të bare këtare? Imi kërë edukuar edhe më Allahun. Allahu gjele gjeleluhu të ndërruar lezer dhe të tëtë në mundësën që një të kalojmë në për situatat nërëshme. Njësi njerën këtë dunja, kalojmë në situatat nërëshme. Ato situata mund të të nga njëre situatat e begatim migra por janë i begatuar i i i, i domthon ë i privilegjuar me begatitë ndryshme. Po nganjëherë kanë për sprovë të mungon diçka, dhëm diçka, ki problem caktuar, ki ë pengesë caktuar e këtymeron. Gajara duhet që në vetë mi shkaktohet të problemi me mkot të caktuar, me lëshime, me gabime. Në gjitha këtë situata, që të njëri me ragu? Kërë të begatohesh, si me ragu? Kërë të sprovohesh, si me ragu? Kërë të më katan, si me ragu? Gjitha të kërkuin mënyrët e ragimit e dur, që duhet të e nëndërtuar mbi bazën në e edukatës tonë kashri Allah Gjellë Gjellë Hu. Për në e kjo surë në mësan edukatën e ragimit. Edukatën e mirësiljes me Zotën Gjellë Gjellë Hu. A i të ka begatu A i të ka dhonë mirësi E ti qka du të me bo? Njerëzit nga njerën Njetë në kësej bote Ka shi begative që Allahua ka dhenë A ta përcaktojnë mënyrën e ragimit Po Allahua tja begati Ta shë njerëja merë për siper Që a i vetë me përzidh Qysh ka me ragu Për shë që qërën Elhamdulillah Edhe kjo e ragim A është kjoj ragimit me aftu shumë? Nësë Allahu nga begatan me begatit në nërëshme, kush është ajë që përsakëtën mënyrën e mirë njohes <coughs> në Allahu gjëllë e ola? Nëja pa Allahu? Kush nga të regonë si duhet me qenë mirë njohes dhe këse begatia? Nëja pa Allahu? Allahu gjëllë e qenali hu. Nuk mund dhe njerëzit me përsakëtu edukatën e mirë njohes mënyrën ë falendrimit dhe Allahu xhallahu ta qysh ata kanë çaf. Jo. Gjasë Allahu xhallahu ta është ata që na ka përgatitur dhe ai na mëson si duhet ne të jemi mirnjohës ndaj Zotit të pëlqetuar. Prandaj kjo sure e shkurtër, sikur thash në në përmbajtën, në formulimin e saj, por shumë e thellë dhe e gjerë në përmbajtjen në e saj. Na mëson si duhet me e falëruar Allahun xhallahu. Neta kim i dhon ty shumë begati. E çfarë duhet me boti? Fesalli lirabbike Vën har Eragime e ti duhur Karshi begative që ti kimi dhenë në ty Ashtë Fesalli lirabbike Fallo për hirtë zotit tëndë Andaj Namazi është falrim Namazi që ne ke mërë me fall Nuk është hirtë është obligim Që ne është fundë bisu për ne e krymë një barqë Ndaj zotit që le vala Po është obligim Namazi është shtyll e besimit Shtylla e islamit është namazi Si ku që ka thënë Muhammedi sallallahu alaihi sallam Islamin ndërtojt në Pes shtylla Pes kushtet e islamit E para është Shahadeti La ilaha illallah Muhammedun Rasulullah Kushti i par Pa shahadet s'kha islam Nuk qëndran feja pa shahadet Menjer pas shahadet është Es salat Namozu. Shtylla e dytë është namozu. Shtylla e tretë është ajo që vim prak coy, as-siyam, agjerimi. Shtylla e katërt është zeqati. Ajo që ka pasur të caktuar, në herëën vjet jep një sasi të caktuar nga ajo pasuri që Allah ka beqatuar. La shtylla e pestë është haxhi. Këto në pesë kushtet e Islamit që mbi të ndërtohet feja jonë. E pamse si kushti i dytë pas shadet është namozu. Ësht kushti është e vërtej që është kusht, është obligim? Mirë po, a duhet me e trajtu në namazin vetë si kusht, vetë si barqë? E kam një barqë në dajzotit shkajt të kryt e jeku obligimin, a duhet shumë e kryt? Jo, ata. Besimtar nuk e kuptan thjesht namazin si barë në bisupet e ti që duhet me e lasi barqë në dajzotit vetë. Jo veç kështu apë. Mirë po, namazin është krasë që është obligim, krasë që është shtyllë e namazit të nëruar, vëzër është edhe mënyra, si duhet një me ragu, ka shi begative. është forma e mirnjohjes dhe falrimin dhe Allah të vare këtë të të të të të kushtë në kam su kështët Allah me e falru? Allahu, fësalli, tha, falu. A me falu për zotin tën? Për aske në të tjetër, për asnë një në të rësë, falu për Allah në gjëllohona. Për në gjdo le vizje ju në namazë, Në kur themi Allahu Akbar në tekbirin fillestar, do no, kur fillojmë me hyj namaz, të gjitha lëvizjet tona në namaz, të gjitha lutjet tona në namaz, çdo veprim i unit brenda namazit, është falënderim te Allahu xhallahu ala për beqadin e shumë të që çdo ne ka dhënë. Shikoni çfarë tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka thënë ndër rrezë është shumë rëndësishëm kuan falërues. Fëndërimit dhe Allah Gjellarë është nga, nga adhërimet më të mëllon dhe i Zotit të përra këvatalë. Dhe du të mund të rrështë qysh me kërë përëndërërës. Qysh e pranën Zotit nga ne përëndërimit, qysh? Për shemë, bërë nëse da, e marë më njëtën e përdeshme. A këni pa të ndërruar, dhe dhe dhe të ka protokollet caktume, qysh pritët një zyrtari caktume përsham marë një kërëtar i një shtetit saktua me vizitu vendin tonë, ka regula që shpritët a jetën, regula, protokolle ndërkomtare, njësa ato nuk zbatohen, po njerët dërnjë me pritë që shkanë që vetë, a e konserën në nënqmim dhe përbuzet e kësaj vizitët. Përsham duhet me dalë homologu i ti, kërëtar i me pritën e rëpërtë, E është gorda aty që prart, është një tepih kuçi shtrohet. Ka rregulla, ka prozura, jo çu është dush të meprit. Mi panqjo se vjen i kryetorit shteti. Edhe ja çëm një taksist me mor në aeroport sa jap. Na ket se lloj me kom se kem lon. Ne ja kem qenë në taksi, bëre desh të taksë, çka ka, ka golë këtu. Si kishte meragu ky shtet karr shik kësaj pritje. Shumë vërtet. Do ta tharosh në raport diplomatik, do të bëhet problem, skandal politik, diplomatik. Që është taksin e ke qurëtari shtetit, apë? Porë në marë, për shambull, një kërëtari shtetit madhë. Të përëndimit me në vizjetuopë. Edhe me ja që një taksi ati me prit, apë. As gardë, as pritë të zyrtare, as sërëmni, kur gjëqë. Alla s'pa të më vakë se kështë kemë dzonë që taksi me ndi ta qumë me të marë, se kështë kështë të mejtë në komë që atja, apë. Që është bëjt, këfë Pse bëu skandal për një konsumet si ose ka lok me kërë kanë prur. Si ke kë ky kërci, si ka i kër njëjtë kë? Jo, po ka rregulla. Nëse ndryshë votën çmim, ëh, ka rregulla ti u shti, reagon ndaj vizitës dikujt, apo reagon ndaj kësaj vizite, ai ka ardhur tash çish që më reaguti, na tash mobilizohemi me krejt, do të, të, të, të gordon shtetnore për më aprit një njerëz se po vjen i një vitit, no, normale kë punë. Andaj Nëse njëtë e përdesh mojë qështu, që është të... Që është në portë me Zotë në Gjellë e Gjellë e Volë? A mojë që është duë është të për shambullë? Ajë po të begatan, ajë po kujdesit e të... Alhamdulillah, që është? Për kryllë me që i kaqë me Zotë në Gjellë e Volë? A është shkemi aftushme? Ja, korek, bulla. Duhë të një pëllëcu standarde caktuara, që Allah i ka përcaktu për të falinerit dhe Në shikoni që faë tha Muhammedi s.a. Një rruj ka në bi të reçnë në gjasht dhe të nyje në trupin e ti, nyje të ndyrme që mundësujnë levizën njerit. Për qdo levizje, dorës, kërqorës, në sabë, apo e mundës me levizë kokën, a është kërë begati? E levizë dorën, e levizë gjishtën, e levizë kitë tëterën, e levizë këmbën, e levizë... Gje tha këto një që mundësujnë levizën, apo? kërkojnë falërinë të posa për që matë. Elhamdullilah, Elhamdullilah, Elhamdullilah. Sënë e falërinë Allah në gjellë vajqë për Levizë, e tu e që i këti, sënë e falërinë vajqë. Beqë në sabakur që është, e që Levizë, sa falërinëmi duhet atëtëj më u, për mbledhë me adritu Allah në gjellë vajqë. E qësh më ja bo për në, nuk për muishë me e falëru Allah në gjellë vajqë. Qëfarë tha Muhammed e së sen? K Namazi paradites, ai namaz nuk ka obligim, vullnetar është. Don fillon që gjysmë ore pas asaj që li ndille e përfundon dikon 20 minuta para se me iku drekës, apo. Këç kjo kohë është koha e këtij namazit, vullnetar. Don ngjosh saatën, 7-tën, 8-tën, 9, 10, 11, 12. Këti është koha që mund të fal dy rekate. Kur do të zgjosh? Muhamedi sa më ka thënë kush i fal dy rekate duha? Namazë përdiës, i bëtë falenderim për njëtë në trup që i kapëtën. A përre namazë është falenderim, mirë njohje. Na me do është mi përmblidhë këtë këtë s'kina mundës jebët. Allahu për tepë mundësin që ti është mirë njështë dhe ti jebët. Edhe përse këtë dyreqotë realishtë nuk janë, nuk janë dëmonë në në në në në në në në në është problem, asë nuk janë këthejma, asë as qëmim, asë pages, absolutisht, për ketë të begatim. Mirë pa Allah u kaonë qështu përduhënë, nëse qështu të bënë, ta pranejsi, falenderim, mirë njohje. Nëse Allah u kaonë, o in të shkuru, jërë dhahullëkum, nëse e falenderani, aje është i knaqën dhe juve. Allah u bëhet i knaqën dhe njëve, kërni Allah në falenderojmë, e si e falenderojmë, Për apë e pjusim Allah në gjellëvla, si me të fëndrua Mëndaj, Allah në gjellëvla i tha Pegambirit vetë Në atë kena begatu Por të begati kërkujnë ragim Fësalli li rabbi ke Falu për zotin tënë Për e pes kote namazit Që Allah në gjellëvla në ka obligume të to Thje është janë një Një Ragim simbolik Shumë modest I rabve të varë for e të shkërith Në rapartë me zotin e ty në bujarë që i begatë të në vazhdimishtë Që kjo është namazë? Që kjo është namazë? E nëse Allah i ka thonë pejgamberit vetë Fësallili rabbik Falu për zotin tënë Si shtë namazë i ti? Si fale e pejgamberi a.s. Që ti përgjigjit Allah u gjellewala I cili eftojnë e këtë surë Që me namazë ti jetë Allah të fëndërues Si shtë ragimit ti? kur vën tek kohën e namazit afrohej kohën e namazit Muhamedi alayhi salatu vesselam i thon te Bilalet me izin vetë ka pas mezin Bilal al-Habashi ka qen me mezin i pejgamberit alayhi salatu vesselam ai ka thyr zonën Muhamedi aso i thonte ja Bilal erihna bi sala o Bilal thrat e zanë na munso çetçohemise në ka të razu dë njoja pak, e në ludhë pak më këtë punë, e në thyrë ma qpejt të rahatia, në thyrë ma shpejt të pushimi, që ka, ka pas pushim, e ka pas knaci shpirtnura, namazin, Muhammed e zëmë tha, vëgju i let kurre të ajin i fissala, freskia shpirti dhe knaci e synit, më është bënë namazin, nësa ty Allah në falendraj, kejtë të begati që për i gzaj, për me janë mundze Allah gjellë, me i pagu me dëreqate, n Kjo është mundësi e madhe që t'jeshtë Allah të në ruës. Falëj natën, sa falëj? Falëj atë sa i friëshin këmbët, paramenat. Walla, më smekon që në mund janë të rëndimit e sakta, jam përmenë sakta, problem njëri me, me, me paramenu dikon që falët rrën këmbë aqë gjatë, sa i friën këmbët. E kërështë e kështu gruja ti Aisha Vjelana, i thënë tojë dërgurë e laot tërkjë namaz në një një falet ama jo që të dinë këtë dërejgjët tënë këtë namaz për fal i tërkjë përkushtim tërkjë qëndrimi i gjatë namaz në shëtë ti si si në hajtë në menet në gjynasharë jem në jemi të mangët po ti, e që farë gjynohë e kiti pekamberi e laot i përzjedhur me tënët mirat e zot Pse tërkë i përkushtim Po e pyth kush Gruja e vetë Po e pyth Mohamedin Alehi S.A. E ajë qka përthat Si është e përgjizhja ti Efela e kunu Abden Shakura Tha o gruajime E tëra që syna jështë e tim Rab falenderuës Taman A u plesu Allah po e dhe të kime dhëmë bega ti Ti falenderat duku fal Kjo kështu për falet Edhe po thot me tër kët përkushtim dhe qendrim të gjat në namaz, unë sinë që të jemi dey Allahu të falëndërues. Tamam? Nëse kështu ka qenë namazi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ta duazot. E dihet jeta e tij, e dihet adhurimi i ti. tij. Si duhet jemi ne karsina namazit për kujdes për namaz, xhitimin e Allahut të falëndërues. Ai fesal li li rabbik falu për zotin ton. Allahu falënderoj. Un har dhe thërë kurban, thërë kurban, edhe për, për kurban Bajram, por edhe për aset e tjera dëmonë, bëhu solidar, bëhu bëmirës, dhe kja është formë e dytë e falendrimi të Allahu Gjellewala për begatit. Formë e parë cëla ishte, të reagojmë kërshi begative me adhurim dhe Allahu Gjellewala, ku adhurim mej madhështë, namazi. Kjo formë e parë, Allah të begatanë, ti fallesh. Dhe këtu Allahu na falendron. Allahu ti begaton, ti Allahun e, e adhuron. Kjo është ballon si kërkuan. Dhe forma e dytë të ndrullos e falënderimit ndaj Allahut për beqatin që llona e ka dhënë është ta përdorim beqatin që Allahu na e ka dhënë në mënyrën që Allahu ka kërkuar. Nga sa Pa këtë nuk plëcojt e para Nësa Allahu dikuti ka dhonë begati E kap Allahu gjëlle ola një mirësia kap Një begati e kap Ajë falët Po, pjesën e pare përfundoj Mirë po, begatin e Allahu që Allah ja ka dhonë E shfridzën në rrugë të këqia A është kjo falëndërues? Jo Dhe më thonë, të marëm një shambu Gjuha që pa e flasëm, është begati Shumë e madhë. Mëndësia me komunikush, begati shumë e madhë. Mëndësia me folë, me u shprej, shumë begatije madhë. Ta është ne po dëra me e zbatu këtë regull të surës këa u thërë, kërëshi begatisë e gjuës. Një begati për begativet shumë ta. Allahu akbar me gjuë, falemi, lezimë sërën fatiha, Koranin, Allah në përmandin, apo, dohonë, Por agojm kashikë së begatisë me adhurum, Allahun po e përmendim, po falemi, kjo është e para. Mi po nëse pas namazit, në pas përmendjes së Allahut xhallallahu, me këtë gjuhë bartin fjal për gojojm, lëndojm dikën. A është plotsu në terësi falënderimi? Jo, shumë i mangët është aty. Po në Allah ju uf, uf, falë, po ju falë, e vërtet, por begatisë që përdor, çës që ka kërkuar që për të u falë. Kto janë dyat më të mëposhtë? E para, të falesh, t'i këthesh Allah u gjeleval e madhërim. E dyta, t'a përdarësh begatin, qështë Allah u ka kërku. Ju kua, i, kua i dhon, e s'donë. Zë Allah e ka begat, du t'i konë me mirëqinje ekonomike, i ka dhomë mirësit shumë të. E i shkonë me to pinë alkohol, pinë drugë, a është kjo fëndërim? Ja, kjo është përfilje, kjo është përbuzje, kjo është kjo përdërimi begatisë që Allah e ka dhomë. A i mune gjithë, ditë mund, elhamdulillah, elhamdulillah, mirë po. Së kështë të reguat një, një legendë, se kanë qenë duke në e tre zëgjë, një degë, dhe në gjyotar e godet, ka qenë erë në shketin, dhe në gjyotar e godet njerën prej zëgjëve dhe i bje në tokë, e në gjyotar e kapë, atë zogun, mirë po i djedhin lëtë, ma latë për rjedhin për i, i plonit. Ndërsa, ata shpend që i përshikojnë për i thë një, njëni për i thë tjetit, që i dhim shumë një me e vraho këtë shokën të nëpër për i dhimë që i po kanë. E këj shpend i tjetër për i thë të mësja këshurë sytë qëria durrë. Apo, ne di që po kanë, a e myti njerë, në e myti vë të monë, në e myti... myti, myti shokën, apo. A ke e në gujmë ja këshurë një kujtë latë Kërështë të gjithin Elhamdullilah, Elhamdullilah, ma durrështë i ka atje ku sështë Elhamdullilah, e së bankështë të avdo. Komët i ka ku sështë Elhamdullilah, ja, ja. nëse thua Elhamdullilah, duhet të edhe durrët me konët Elhamdullilah, edhe komët Elhamdullilah, edhe sytë Elhamdullilah, edhe veshtë, ka edhe me konët, komplet. Dhe Allah i tha, pegamirë, të salli li rabbi ka po të i falu, gjithësqysh, në mazështë priritar, mirë po vënë herë Dhonë këtë të dytën, për dare begatin që është Allah u kërkëm përteja, e njën nga format e shullimit begatis që Allah ka kërkëm për neve, e që një përmesë e formë e jemi falënërës është, med begati që Allah të ka dhonë, bën një mirë tjerve. Nëse besimtari të me dhonë është dhe Allah të falënërës, mirë për med begati, med mirësi që i ka dhonë Zotin, nuk i bën mirë tjerve, nuk kërë falënërës ës Jo ja, ndaj me të tjerë. Atë ka mësua Allahu, po, mësoi të tjerë. Atë ka thonë Allahu, jep ju të tjerëve. Atë ka mësua Allahu, mësoi të tjerëve. Atë ka ndihmua Allahu, ndihmoi të tjerëve, çështota. Atë ka fal Allahu, falui të tjerëve. Çdo pengati që Allah ta ka dhon, ndaj me, me tjert, je I i ka të tjerët. Nëse ndaj me të tjerët, jep falëndërues. I mirënjohës. Prandaj kjo është që kërkon Allahu Xhallahu për ne. Kështu duhet bëjmë falëndërues. Kushtojmë se Allahu pejgamberin e tij. Fasalli li Rabbika wanhar duhet të jesh falendërues e si më i falendërues ndaj Allahut xhallahu ala e para dhe e gjithë dekresave kjo është Islami Islami këtu i rregullon raportet tona të njerëzve në të gjitha dimensionet prandaj me përmbyll këtë çeca me një për kufizim të Islamit çka është Islami real është Ashtë feja jon çka është a është feja jon Në tërsi obligimeve ngarkesash që ja rëndon njëri tjetën, a është kjo një tërsi kërkesash mos e bëj mos e bëj veç haram konfeniuve, a është kjo është fjaja jone? Jo absolutisht, jo. Është fjaja jonë është përgatitja e individit. E përgatit individit që të jetë i aft, i gatshëm me i shfrytzuar beqatin e Allahu xhallehu ala që përmes shfrytëzimit të beqative tirua në raporet me Allahun dhe raporet me njerëzit. Nga se të ndërrua dhe dhe, dhe jore dhe ndojë që njeri duke i shvidzu begatit me i prish put me Zotin. Ose duke i shvidzu begatit me i prish put me njerëzit. Kërë s'ka pas, si ka pas put me, me njerëzit. Si ka bote qka, ka fillu më prish me tjertë. Apo, mu vetë mu, egoist, e kësë më ratë. Andaj, begatia mund të jetë jore dhe herë, shkaktar i rënimit të raporteve ose me Allahun ose me njëri tjetrin. E Islami na mëson kështu. Shujze begatit, kreç ka është e mirë. Keq çka do bësh me është halal. Të ndaluara në Islam vetëm të ndaluara në Islam janë vetëm çështet e edhe punet, dhe punët, veprat, gjërat e dëmshme. Të qtia. Ndërsa mirësitë e begatit janë të shumta, të, të panumërtat. Kështu që Islami me mësimet e tij, Islami me udhëzimet e tij e pregadit këtë individ, këtë njeri, që tjetë i aftë, i gatshëm, i pjekur, i vendishëm, par përdorim të mirëfil të begative, të sa të begati i ndihmojnë me i ndërtu raportet me Allahun dhe me njerëzit, e jo me irnu këtë raportet me ta. Kjo është istamë. Që të e lipfeja ju në fërë. Të ka begatu zote, le tjetë këtë begati një shkak i lidhës raportet me Allahun gjellëva. Të ka begatu Allahu, ty e dhe mu. Teper, jo tjore, jore, të në të bësh shkak begatisë që duhem atëpër, jo të bëhen shkak begatisë të tlarguam një repetë. Atë kur fatkeqësisht jorë pa randuën në të njëjtën domë me me me me indik këtu qëra. Kur kimiçi më pak -aspek në aspektin e dunies os begatuam, më të lidhur, sa më atë për mirëqenie ekonomike, më lar një çetë, më pak pushimi, më pak po vizitohemi, më dhe më pak po duhem japë. Ky nuk është reagim i duhur në begatisë. Jo, sa më të begatuar, më adhuros Dallahu xhelaluhu. Somad begatuar me afënën e tjeterit. Që kjo është udhëzimi i Islamit, nëse kjo është porosia e surës. Këu tharë që Allahu xhallaj llojë dha pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe në fund Allahu tha inna sha'naka huwa al-abtar, këtë pjesë llojën për inshallah herën tjetër ku Allahu xhallaj wala kërsonin këta që e kanë nencmuar të përbus pejgamberin sallallahu alajhi wasallam se atyre do t'u ndodhë ajo që ata e kanë e kanë çortuar apo e kanë akuzuar më taun. Allahu na bof të rof falëndërues ndaj tij. Ne shtojtë Allahu begatit e dënyosa të hëretit, na ruajt Allah nga çdo fatkicit, nga çdo e lig dhe ligësi. Na mundsoft Allah që çdo begati që Allah na ka dhënë, të forcojmë kjo begati dhe të na lidh edhe më tepër me Zotin ton. Dhe gjithashtu këto begati që i gëzojmë në ndëjale të janë shkak që të duhem më tepër, të afrohemi më tepër, të jemi më tepër solidar, më tepër bujar, ngasë kështu është fëndrimi ndaj Allahut te barekat Allah. Zoti shoqërflet sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi sallam taslima khere.